та переховалися ще в найпростішій своїй формі. На Карпатах під назвою описаної вже вище «Гуглі». Можливо, навіть і те, що це також вона переховалась у формі простого ліжника. Цебто примітивного килима, що ним, звичайно, покривають ліжко. А часом зимою, як свідчить Головецький, і вдягають його, заложивши один його кінець накинувши на плечі та зав'язавши на грудях шнурком, що його протягнуто в загин. У такій формі ця одежа має вигляд справжньої опони, цебто прикривки чи завіси, що її носять як одежу. Як найпростіша з верхніх широких одягів, опона могла розвинутися через додання рукавів та в чоловіків перетворитися в кобиняк, а втративши бородицю – вбунду чи опашень. Чуга у лемків являє собою довгу, широку зверхню одежу з рукавами та довгим до половини зросту, а то й довшим коміром. Однього висить дуже довга бахрома з досить товстих шнурків – свічок. Рукава обшиті часто такою самою бахромою та майже завше зашиті, бо чугу носять, звичайно, на опешки та вживають їх замість мішків, куди складають в дорозі ріжні речі. Цілком подібна до цієї й одежа під назвою манта, що її носять на Буковині. На Великій Україні Люзі відповідає старовинний опашень, що його вживають де-неде в східній частині України Харківщина та Вороніщина, А також почасти у східній частині під назвою Сіряка чи Бунди. Це рівна, широка одежа, без стану, з рукавами та досить широким відкладним коміром. А взагалі з пришитим каптуром ця одежа перетворюється в кобиняк. Про чугу в угорських русинів сказано вище. Кобиняк, Кирея сіряк. Це найпоширеніша українська верхня одежа. Досить широка, щоб можна було вдягати її зимою поверх кожуха. Головну відзнаку Кобиняка від інших, так само як і він, довгих без стану одеж, Тулуб'ястих становить відлога, копка, каптур, бородиця чи богородиця. Це суконний мішок з прорізом для очей, а іноді й для рота. Його, звичайно, закидають на спину в дощ або в сильний мороз, з вітром насовують на шапку, закриваючи ним майже ціле лице. Іноді саму відлогу звуть кобиняком, а цілу одежу тоді свитою з кобиняком. Через те, що кобиняки носять майже тільки в негоду, то шиють їх дуже часто з сукна гіршої якості. А коли його на Полтавщині пошиють з сірого сукна, то він зветься сір'як. Первісна назва відлоги Бородиця, що вживається тепер тільки в Галичині, здається забута на Україні. Її заступила назва Богородиця, що останню назву можна зрозуміти тільки зіставляючи її з галицьким терміном. Інакше вона здавалась би цілковитою нісенітницею. Судячи по назві, Кобеняк має бути турецького чи взагалі східнього походження. І міг він зайти на Україну через Польщу, бо ж у Польщі під назвою Кепеняк, він, як свідчать польські автори, був дуже довго в ужитку. Плечева одежа, що її носять безпосередньо на тілі. Білизна. Сорочка. Кошуля. До кількох історичних зауважень щодо сорочки, висловлених, коли ми описували жіночі одежі, ми, на жаль, не можемо майже нічого додати з причини цілковитого браку відомостей щодо цієї частини одягу.